Людмила Копистко. Курси крою та життя. Роман. Видавництво джерела М. Київ. 2004 рік. Читає Галина Шумська. Кажуть, справжньої жіночої дружби не існує. Тільки не у них. Вони зустрілися у вузі, щоб потоваришувати назавжди. Три подруги, три долі. Три життєвих шляхи. Такі молоді, симпатичні та завзяті, такі різні, вони крокують по життю кожна у свій бік, частенько не буваючи болючі синці та гулі. Кожна свої, а може і спільні. Роман «Курси крою та життя» перший в доробку київської письменниці педагога за фахом Людмили Копистко. Може, тому її героїні, теж, до речі, вчительки, такі симпатичні, такі щирі, такі справжні. Тож поспішіть привітати молоду авторку зі удалим дебютом. Приєднуйтесь до когорти вдячних шанувальників якісної жіночої прози, яких, ми впевнені, більшатиме з кожним днем. Ми вже у їхніх лавах. Частина перша, розділ перший. Виявляєте, дівчатка, а я вчора з лисим познайомилася. Га? Дожилася? ішла лекція з сучасної російської літератури. І весь випускний курс філологічного факультету Пединституту займався чим хотів. Хто спав, підклавши під голову сумку. Хто переписував пропущену лекцію з мови. Треті плели. Причому не лише дівчата, а був серед студентів юнак, що чудово вмів це робити навіть на упомацьки, тримаючи плетіння під столом. Ну а ще дехто, як, наприклад, Анжеліка з подругами Оленою та Ірою, обговорювали події минулого тижня. «Стою на тролейбусній зупинці, а він поруч із тортом у руках», – вела Анжеліка. «А торт не перев'язаний, просто в коробці». І запитує мене, як ви гадаєте, зможу я сісти в тролейбус із тортом? Може, у вас знайдеться якась мотузочка, щоб перев'язати коробку? Розповідаючи, Анжеліка тим часом пильно позирала на себе в маленьке люстерко. Потім дістала гребінець і, сховавшись за спини однокашників, що сиділи попереду, почала дбайливо без поспіху розчісувати волосся, охайно підстрижене трохи нижче плечей. Анжеліка споліскувала коси спеціальним напаром трав, що давав легенький освітлювальний ефект. Тож згодом воно справді стало світлішим. «Майже блондинка», – сказала сама собі Анжеліка, «причому без всякої там хімії». Вона взагалі була проти декоративної косметики, вважаючи її шкідливою. «А ще», – казала Анжеліка, – «хімія прискорює процес старіння». Тому слід користуватися тільки натуральними засобами догляду за своєю зовнішністю. Анжеліка подобалася собі. Хоча назвати її красунею навряд чи було можна. А вузьке витягнути личко, на якому насамперед виділявся рот, занадто великий для такого вузького обличчя, з пухкими м'якими губами, сірі очі та зовсім світлі вії. Анжеліка їх, зрозуміло, не підфарбовувала. Здавалися невиразними. Ніс трохи довгуватий, брови густі, широкі і теж дуже світлі. І це робило їх майже непомітними під такого ж кольору чубчиком, що його Анжеліка підкручувала лише у виняткових випадках, бо не хотіла псувати волосся гарячими щепцями. Однак молодість та безтурботність надавали її обличчю милого виразу і робили його дуже привабливим. «А як же ти довідалася, що він лисий? Він що, без шапки був такий мороз?» – запитала Іра. «Ні, а він потім шапку зняв, коли ми знайомилися. Ну, точніше, коли називав себе. Я в цум їхала, подарунок собі купувати до дня народження» там завжди перед святами щось викидають а йому потрібно було виходити десь далі але він вийшов разом зі мною та ще й з цим тортом ледве проліз каже давайте познайомимося бо ви підете зараз у нікуди а я навіть не знатиму як звати прекрасну незнайомку що обдарувала мене своєю увагою в міській метушні ну і шапку зняв а тут я й побачила що він лисий що зовсім Здивувалася Іра. Ні, така невелика лисенка на маківці. Та й в інших місцях не дуже густа рослинність. Анжеліка ледь зморщила носика і на цьому.